Start för ett nytt program på succékanalen 91,4, Tyresoradion- som man också kan lyssna på på webben, tyresoradion.se. Den här halvtimmen ska handla om en nybliven världsmästare- från Bollmora Björkbacken Lena Mört. Och de första tio minuterna det blir en repris från eh, vintern i år 2013- När Lena berättar om sin, sitt engagemang, sin stora intresse för babshop-song. Och sen, eh, de övriga 20 minuterna, de kommer att handla om henne nu nyss hemkommen ifrån världsmästerskapet i Hawaii. Så här lät det eh, i lintras. Du red, du spelade inte hamburg själv men bundrade <skratt> de duktiga killarna ja, de i TÜCF, det ni Men jag vet ju vilken fritidssysselsättning som har dominerat din fritid de senaste åren. Du sjunger. Ja. Är det för din kar där borta på Björkbacken, eller? Ja. <skratt> Får han höra din djupa stämma? Absolut. Eller själv du bara på ja, Nej, jag sjunger nästan jämnt Så att de nästan blir irriterade på mig hemma faktiskt. Hundarna själv. Mamma, då... du, måste du hålla på att sjunga jämt, säger de. Dina barn? Ja, du har två stycken. precis. Jag har två stycken, ja. Har mm. ja, de inte flyttat hemma eller Nej, de har inte gjort det än. De är 22 snart och eh, 19. Jag tror det var äh... därför du hade skaffat hund. Det är inte är många kvinnor <laughs> som de barna försynner ut på egna ben. Då blir mammorna nervösa om de måste ha någonting att syssla med. Absolut, men, men när barnen blir lite större och inte klättrar upp i knät på en längre, mm. det är då det här med hund kom in mm. i, i mitt liv. Jag måste ha Suget någon, att, ha någon, ja, någon att, krama, att mysa med. Någon ja, liten gosin. <laughs> Okej. Okay. Eh, Junger du i någon av de här fina tusökörerna? Nej. Ja, jag vet och fälskan. där har jag svikit Tyres lite grann. Mm. Mm. Eh, jag sjunger faktiskt ända ute i Rönninge. Det är himla långt, det är nästan så det, det är riktigt långt, det är 4,5 mil enkel resa. Ja. Oh. Men, men jag har förmånen att sjunga i en av faktiskt världens bästa barbershopkörer. körer Skryter du nu? Ja, eller? nu skryter jag faktiskt lite Men är det igen. sant? Men det är faktiskt sant. Vilket, vad heter den barbershop då? Den heter ju Rönninga Show Chorus. Aha, Barbershop, det är fem, 10 man va? Gubbar det i regel. Nej, och, och det är precis tvärtom här. Vi är alltså drygt 140 kvinnor. Förlåt, hur många sa du? Drygt 140 kvinnor. Men då måste Erik. ni ha en fotbollsstadion att samlas på <laughs> Ja, det är snudd på faktiskt. Vi, vi, vi eh, tränar i Rönninge skola i deras jumpasal där. Jaha. Så att eh, där tillbringar vi varje tisdag. Jaha, ja. du åker de fyra mil fram och dit och fram, fyra mil tillbaka. Gladiligen, ja. Och nu drivs. Absolut. Men eh, så många, nu måste det vara oerhört samstämmigt. Vad sjutton är nu Vavershop för någonting? Det är något amerikanskt. Ja, det talaren. är det. Från, från ursprunget är det ju eh, eh, amerikanskt. Ja. Och det här är då en, eh, vi sjunger alltså fyrstämmig a cappella. Fyra stämmer, det alltså från bas till norr. Nej, det är det inte. Det är bas, bariton, lid och tenor. Vad är Lid någonting? Lid är en stämma. Vi sjunger då eh, nästan jämt melodistämman. Sjunger du Lid? Jag är lid jag. Jaha. Ja. Men bas. Eh, finns det killar i, i den här kören? Nej, men vi har väldigt bra kvinnliga basar. Så kvinnor kan sjunga bas? Ja, absolut. Det trodde jag var ordentliga karer. Ja, ja. Det, det är det också. Eh, fast inte i våran kör då. Är det inte jobbigt att bara umgås med tjejer? Håller ni sams? Det är inte mycket skitsnack. Här har du fördomar. <här> <här> ja, det hör jag verkligen. <här> Nej, mig. Vi har en <här> fantastisk god stämning i, i våran kör och, och Vi har ett, ett stort gemensamt mål som, som vi är på väg mot. och eh, Vi är nu på väg till hawaii I november i år och vi ska representera Norden i VM i Barbershop. Den där Rönninger Show Chorus. Ja. Är ni så bra? Så bra är vi. Har ni tävlat förut? Ja, vi har tävlat många gånger förut. Och senast det begav sig, 2011 på hösten, var vi i Houston i Texas. Och idag. Och därifrån kom vi hem med silvermedaljen. Så vi är alltså är två världens bland, bland, bland, näst bland bästa, tvåa bland 33 körare var vi då. Från hela världen? Från hela världen. Vann inte i USA, de, de, de shop, uh, uh, som hittade på Bavershop. Ja, det var en, en amerikansk kör som mm. vann. Mm. Ni två. Ja. Jag tittade titt på er hemsida, ja. det stod att ni var nordiska mästare så sent som i fjol. Ja, i maj förra året så tog vi Nordiska mästerskapstiteln. Var då någonstans? Och, eh, I Västerås. Jaha. Och eh, när man vinner Nordiska mästerskapen så får man året efter representera Norden i VM eh, i USA då. Jaha, då... nu där... var ni i USA så var i... Det... Var det i som med? Det var i Jordson 2011. Sen tävlade vi vann 20... inte Nordiska mästerskapen 2012. Ja, Nordiska mästerskapen 2012. Sen så får man året efter jaha, representera... Det, det är därför ni ska till Hawaii. Det är därför vi ska till Hawaii nu ja. 2013. Ja. Fantastiskt, jaha. Ja. Men äh, egentligen du har inte tagit med någon, någon cd från denna numera världsberömda kör, Lena Mört kan du fixa någon låt i efterhand åt mig så jag kan lägga på här i slutet Absolut. så radiolyssnarna får höra uh, er sjunga Ja. vilken låt ska vi få väljer du av alla jag tror faktiskt att ni ska få lyssna på sam Enchanted Evening en av, det kommer alltså bli våran tävlingsballad Som vi kommer tävla med i Hawaii. Till eh, hösten var det det? Ja, till det höst. Som Enchanted Evening. Ja. Någon jättefina Enchanted, förtjusande. Ja. Eh, afton Absolut. betyder det. Ska vi försöka i efterhand lägga på den låten. Så sparar jag några minuter av den här halvtimmen till den. Eh, ja. Det var jätteroligt att träffa en granne från Björkbacken, Lena Mört. Ja. Jag kommer att vinka åt dig och dina två hundar där uppe från balkongen när jag ser dig vandra omkring där. Ja, vi, vi kommer att vinka tillbaka. <laughs> Sitter en frusen gubbe där ja. Tack så hjärtligt. Tack. Ja, jag beklagar men Lena Mört och jag hittade inte någon CD med den här förtrollande aftonen på Sam Enchanted Evening men vi lägger istället på en annan låt av Rönningens duktiga Babershopp-kör eh, nämligen Enzym. det är väl en av Tommy Körbergs favoritlåtar förresten Vi ja, hörde Rönninge Show Chorus sjunga Anthem. Eller hur, hur talas det Lena Mört? Anthem tror jag. Anthem. Ja. Och nu är, har jag inte gått långt för jag är hemma hos eh, Lena Mört på Björkbacken. Du har knappt eh, sovit ut efter den långa resan från Hawaii va? Nej det har jag inte gjort. Elva timmars tidsskillnad är, är ganska så jobbigt att, att hämta tillbaka. Du snackade i in intras och det ju lyssnarna nyss om att du såg fram emot ett världsmästerskap på Hawaii av alla ställen. Och jag borde ju ha tagit på mig skripsen för det är första gången nästan tror jag som jag intervjuar en tydelsebo som är världsmästare. Grattis! Jag sjunger så illa annars hade jag sjungit en hyllningslott för dig. Tack så mycket! Det är lite pinare. Ja, nej, det, var, det var en fantastisk resa vi, vi har gjort nu. Vi kom hem för tre dagar sedan här. Det där som hänger där, den där lilla medaljen, är det, är, är, är det guldmedaljen du Det är beviset på att vi har vunnit VM i barbershop för stor kör i Honolulu på Hawaii. Sweet Airlines International står du på medaljen. Mm, det är den stora organisationen för oss kvinnliga barbershoppare. Heter det inte International Barbershop Association eller något sånt? Nej, Nej det, det har de inte döpt den till. Utan. Jag tror inte mm. vi är eller Jag frågade då. Varför det heter barbershop? Det har ju med barberar att göra va? Ja ursprungligen. Mm, ursprungligen så har det ju det. Det var det ju herrar på, på barbersalonger som sjöng fyrstämmig acapella sång. Ja och som, de var bara fyra stycken va? Ja och som nu har utvecklats till körsång både på den manliga och den kvinnliga sidan. Du berättade i vintras Lena att ni var 140 säger i röning show course. Ja. Menar du att 140 brudar, svenska brudar, stack iväg till eh, Hawaii på andra sidan jordklotet för eh, i oktober? Ja, eh, det gjorde vi nästan i alla fall. Vi stod alltså 132 tror jag stycken på, på scen och framförde våra tävlingsbidrag. Är det någon fler än du eh, som eh, I denna framgångsrika kör. Ni har ju vunnit nordiska mästerskap och silvermedalj för ett par år sedan i Houston va? Ja. Som är från Tyrese? Ja. Jag har två stycken medlemmar till från Tyrese. Och det är min syster Maria Branjus. och det är även Lovisa Edenberg som, ja, som är lärare i Tyrese som också är med i, i kören. Aha. Ja. Berätta ut. Hur hade ni råd, under 32 stycken, att strika iväg så långt och bo på hotell? Var ni där, stack ni dit och tävlade och stack hem tillbaka så det tog bara en, tre, fyra dagar? Ja, det, var, det, det, det, har, det har varit lite olika, eh, men eh, vissa stack iväg mycket tidigare och hade semester innan och andra har stannat kvar nu och har semester ja. efter ja. och... Eh, Det går ju till så att vi vann ju våra nordiska mästerskap förra året. Var det Västerås Nej, det? Nej, ja, det var ju Västerås. Mm. Och då har vi ju faktiskt ett och ett halvt år på oss att samla pengar. Eller spara pengar till den internationella resan som vi gör. sponsring har vi inte så mycket och... Kören betalar en liten del av den här resan till oss. Så det mesta av dessa resekostnader och logikostnader på hotell betalar ni själva? Ja, det gör det. Är det är ganska dyr hobby då. Det är en väldigt dyr hobby, det är det. Men det är många hobbyer som är det så att... Eh, man... ja, du är ju bankmänniska så du måste vi veta. Ja. <laughs> ja. Eh, hur många dagar i förväg kom du till Hawaii idag? Man, egentligen är väl Hawaii en drömplats så här när, när det blir kallare och mörkare. Ja, det, är det var härligt att få, och få vara på Hawaii under den värsta, tycker jag i alla fall, perioden i Sverige. Säg inte att du badade? Eh, det gjorde jag väldigt mycket, både på Waikiki Beach och sen åkte jag iväg till ett ställe som heter Hanauma Bay. Uh -huh. Och där snorklade jag och hade faktiskt närkontakt med vattenskälpadder i vattnet. Det var häftigt. Och det var lite varmare än i och Det eh, är julig Ja, det var ju det. det. Jag vet inte, men det ligger säkert på 28-29 grader i vattnet. Oh, ja, det var underbart. Så det går att ligga i i princip hur, hur länge som helst. Mm. Såg du någonting av? Och, du, du stannade där alltså ett par veckor då. Vi var där 12 nätter på Aha. Hawaii och vi hade då, förutom under tävlingsveckan så hade vi tre hela dagar som vi kunde hitta på något annat på. Aha. Och det har ju bland annat Snorklingen då då. Hitt, såg några sevärdheter på Hawaii? Inte den här gången, men 08 när vi var där förra gången Oj. och tävlade, då... Då var vi runt en hel del, jag och min syster. Och, och tittade både på vattenfall och, och annat. och den här gången Vulkaner finns, va? Vulkaner, det, det är vulkaner jag har alltihop där på Hawaii. Så att, det är ju väldigt grönt och frodigt och vackert. Det är verkligen ett paradis. Mm. Det är verkligen det. Oh. Det finns ju från min ungdom minnen av... Väldigt häftiga, söta, sexiga, hula-hula eller hula-hula flickor. Finns det fortfarande i bastioner som dansade intagande? Ja, de... såna ni De går ju inte direkt runt på gatorna så och dansar. Nej. Men, men vi såg på en av våra shower så, så inleddes hela... Hela showen med hula-hula-flickor som dansade och de, de rör sig ju fantastiskt mjukt och smidigt. Mm. Och, eh, det är vackert att titta på. Och de är mycket mer solbrända, ursäkta Lena. Emma, du är trots 14 dagar i, i stilla havets sol. Absolut, men de är ju där året runt och det är tyvärr inte jag då. <laughs> Stor, det, det är ursprungsbefolkningen, polynesier tror jag det är Mm. Men en massa inflytande amerikaner finns ju också. Absolut. Det, det borde ju finnas en staty av den mest berömda amerikanen som någonsin har födts på Hawaii. Ja. Du, är du tillräckligt allmänbildad till allmänbildet så du fattar vad jag menar då. Ja, det är väl Obama du, du syftar på skulle jag. Ja, bara alltså... Obama föddes där va? Ja, det gjorde han. Tillbringade några Ja, men någon staty tror jag inte han får förrän han är död kanske. <skratt> det, är... det tror jag faktiskt. <skratt> det är det normala ödet. <skratt> ja, ja. Själva tävlingen, hur ja. går det till? Det är olika klasser, tror jag. Ja, man tävlar ju både i, i small chorus och midsize chorus och vi då tävlade i stor Små, kör. Små, stor och stor kör. Ja. Babershop. Ja. Och i, i en av de kategorierna hade vi då en tävlande kör ifrån Helsingborg som heter pearls of the Sound och de vann de? Och pearls of the Sound. Pärlor i solen? ja. Vad vann de? De vann guldmedaljen i sin kategori. Och det medelstor eller liten? Det var en liten kör. Jaha, ja. det är tre olika grenar kan man säga. Ja, Men är det. på något sätt, er stora kör, Rönninge, Show Chorus som vann guld, är, är det inte det finaste? Är ni inte världsmästare över alla... Kvinnliga barbershop. Jo det kan man väl säga och rent poängmässigt det är inte riktigt samma poängberäkning heller i de andra kategorierna men rent poängmässigt så fick vi de högst tilldelade poängen faktiskt någonsin i hela barbershop, kvinnliga barbershop-världen. Oja. mycket högre poängen ser ni i stor och liten kör. Ja. Jaha. Mm. Jaha. Och det är ingen kör i I hela världen någonsin som har haft så här höga poäng som vi fick nu. Var det hårt i toppen där? Vann ni med några unga poäng? Eller? Nej, vi, vi vann faktiskt. Vi, vi åkte till Hawaii och vann väldigt stort. Vi... Och det, och vi vann alltså med 130 poäng, vilket är otroligt mycket i, i den här världen. Vinnarlåten var det som jag, vi pratade om i vintras, Some Enchanted Evening. Ja, en av våran tävlingsballad för finalen. och Sen hade vi också en lite snabbare låt som heter Let Yourself Go. Är det kvalifikation, semifinaler och sånt också? Ja, det är det. Och det var ju då på torsdagen den sjunde hade vi... November. Ja, Då var det semifinalen och som tog oss då till finalen. Så tio körer utav 33 gick vidare. Det var 33 körer i den klass? Ja. 10 gick till finalen? Ja. Var det någon annan svensk kör som gick till finalen? Ja, det var det. Och de heter Stockholm City Voices. Jaha. Ja, och de gick också till final och slutade nia. Stor kör? Ja. Minst 100 eller vad? Ja, fast de är faktiskt en ganska liten kör, ungefär runt 40 medlemmar. Men de valde att tävla i den här större kategorin för att se hur långt de kunde gå där. Är olika klasser indelade i kön? Träffade du några barbershop-killar, Lena Mört? Nej, det gjorde jag inte. Det är alltså bara kvinnor som sjunger i Sweet Adelines, i våran organisation. Sen har killarna sina konvent och sina tävlingar. Aha. Och deras organisation är en helt annan. Aha. Vi mixar ju inte i barbershop, utan det är antingen kvinnligt eller manligt. Förutom den här fina metallen. Ja, visst är den fin. Som Var och en av de här 132 medlemmarna i Rödninge Show fick som för sitt världsmästerskap i Babershop fick ingen annan. Det är tjusig pokal sånt här. Den tjusiga pokalen, den, har, fick den, den fick vi också och den är hemma hos våran, en av våra dirigenter, Britt-Hillen Bonedal, som har den hemma hos sig. Ja, ni har ingen egen... Eh, lokal. Det behövs ju rätt stort utrymme för ja. 132 eh, damer. Ja, nej någon stor egen lokal har vi inte utan vi repar ute i Rönninge i Rönninge skola och i deras gymnastiksal. Ja. Mm. Har du fått eh, många eh, gratulationer? Mer än från Tyresa Radio förstås. Grattis ja. heller. <laughs> Ja, det har ju kommit ifrån naturligtvis släkt och vänner och, och så via sociala medier som Facebook och, och så vidare. Och har blivit eh, eh, väl, gratulerad hemma med fina blommor. Och... Mm. Jo, men de berättar om det på Sveriges Radio. För flera ja, vi hörde det. Eh, då var vi ju kvar på Hawaii, men eh, vi hörde att det hade blivit uppmärksammat Aha. både i Sveriges Radio och eh, ABC Nytt. Ja. Så det, det var ju väldigt trevligt. Ni har aldrig sjungit i trivsamma tydelse? Eh, nej. nej. Det finns det har ingen lokal så stor Ni så... ni får plats. Nej, men det får ni väl ta och försöka fixa fram nu så att vi får komma och visa upp oss i vår kommun Jag och min jag syster mig. och, och då visa Jag har inga lokaler <laughs> Det Precis likadan lägenhet som du här på Björkbacken, Dena Mört. Men nu ska du njuta av segeln och fira jul och ladda upp till våren när solen stiger på även den svenska himlen. Ja. Eller? Äh... Tyvärr blir det, eller tyvärr ska jag inte julo, säga. Det, det blir inte särskilt långt jullåv för oss. Eh, I och med att eh, vi drar igång nu på måndag och repar eh, för eh, stjärnjul. Måndag är, som du pratar om, det är den Månd 18 november? Den 18 november mm. Så att det är verkligen hög tid det, att dra igång. Stjärnhjul, vad, vad är det för något? Stjärnhjul Stjärngåsar är... har ja, är en... Eh, en, eller det är flera konserter som vi gör i Philadelphia-kyrkan inne på Röstandsgatan i Stockholm. Den är tillräckligt stor för att rymma er och publik. Absolut, den tar ju då 2000 per föreställning och vi gör ju fem föreställningar varje år. Vilka eh, dagar är eh, ja, det, det du. börjar med lördag den 7 december. Då har ja, vi, ja, Ja, då har vi två stycken föreställningar, en klockan 14 och en 17.30. Sen har vi en föreställning den trettonde, fredag den trettonde. Och sen har vi, avslutar vi med två föreställningar också lördag den fjortonde, 14, klockan 14.17.30. Och och mm. Så att vill ni se en världsmästakör i hög form så tycker jag absolut att ni ska köpa biljetter innan de tar slut. Och det kan ni göra via Vad då? Ska man gå till kyrkan och köpa entrébillet? Eh, <laughs> När <Den> världsmässare <laughs> sjunger där förstås? Eller, Precis. Är det, ni, det är inte kyrkan som anordnar det? Nej, det, det är, är inte. Är. Det är vi som hyr lokalen bara. Uh -huh. ja. Och där är det ju inte bara vi tjejer, uh -huh. utan där slås vi ihop med en annan eh, kör i barbershop-världen som heter de heter ju Entertainment. Och eh, vi bildar då stjärnjulskören Och våra stjärnor Det är därför det heter Stjärnjul, för vi har gästartister nämligen. Mm. Och de gästartisterna vi har i år är Andreas Weise Och vi har Margareta Bengtsson, hon är ju också Tyresebo. Mm. Och vi har också Stefan Sauk som kommer att leda oss igenom den här föreställningen. Så att det blir ett väldigt mastigt och härligt program vi kommer att bjuda på. Nu kommer vi till, till ekonomin. De där måste ju ha gaser. Men det som blir över, då efter att ni har räknat angreppengarna, går det till, till körerna? Det, det går till respektive kör, ja. ja. Det gör det. brukar det gå bra, du. Det, det brukar gå bra, ja. absolut. Och det är nästan 10 000 personer som ser oss varje år och många som återkommer år efter år för att de tycker det är en fantastisk upplevelse mm. att få inleda julen och se oss. Filadelfiakyrkan, Rövslänsgatan, var det 7 december, 14 december? Och 13 december. Ja. ja. Okej. Okay. Så gå in på stjärnhjul.se så kan ni läsa mer om det här. Vad kostar det för dig att tävla? Ni är ju amatörer sjutton. Åka så långt. Flygbiljetter. Hotelllogi i USA är väl inte så billigt. Kom du undan med under 50 000? Ja, absolut. Det gjorde jag. Vi fick faktiskt ta på hyfsat billiga biljetter. och åkte tur och retur. Hawaii för under 10 000. Så det, bra. det var bra. Ja. Men hotellet kostar ju en del och det drar ju väg till lite drygt 10 000 då för vad det nu blev, 16 nätter eller något sånt som jag var borta. Vi borde ju nu ha med er segrande guld-VM-låtsam interntid evening ja. som ni vann VM på. Men vi hinner väl inte få med det innan det här ska läggas på... Om du hittar en CD med låten, eller kan på annat sätt överföra den, så är jag tacksam för det. Absolut, det ska jag mm. verkligen göra vad jag kan för att och hitta den. Och Lycka till nu i fortsättningen! och God jul och lycka till då med era framträdanden i Philadelphia kyrkan. Fyra, fem gånger var. Va? Ja. Lena Mört. Tack så hemskt mycket. Och än en gång stort grattis. Tack, tack.